Tehát Efézusi levél, első fejezet. Nagyon sok részt meg fogunk nézni, és nagyon sok verset, az első kettőt, jó? E, aztán majd belendülünk egy kicsit később, majd a következő hetekben. Majd itt jön a tavasz, világos lesz, kicsit nem ilyen avós hangulatban. Szóval, e, kicsit erről a levélről lesz egy kicsit hosszabb bevezetés, jó? E, Nézzük meg egy picit ezt a várost, ugye, ezt, ezt magát, efésus magát, ezt a gyülekezetet. Tudjuk, hogy az apostolok cselekedeteinek a 19. fejezetéből, hogy Pál szolgálata révén indul el ez a gyülekezet, ez a, a munka. Két éven keresztül ott van ebben a városban, és, és szolgál. E és bizony, hát nem hétköznapi dolgok történtek ott ebben a városban. Érdemes elolvasni... E majd otthon esetleg este a barátok közt után hogy megnézed azt ezt mindenképpen nézd meg. Érdemes elolvasni, hogy hogyan is indult, és hogy mi történt ebben a városban. Például történtek olyan dolgok, hogy párnak a ruhadarabjait elvitték beteg emberekhez, és ezek az emberek ezektől a ruhadaraboktól, kendőktől, kötényektől meggyógyultak. És uh, nagyon érdekes, ugye, nem, nem sok ilyen dolgot látunk, vagy hallunk az igében, de, hogy, hogy ezektől, vagy ilyen dolgoktól uh, meggyújulnak erre. De ezt látjuk ott az igében, és ez igaz, és ez megtörtént. Aztán uh, arról is olvasunk, hogy, hogy uh, ugye, ezek révén ezek az emberek meggyújultak. Azt is olvasjuk, hogy például démonok is menekültek ki így emberekből. És, és hogy látták pának a szolgálatát, a, a gyümölcsét mindennek a munkának, ami ott történik, egy alkalommal emberek felbátorodtak azon, hogy hát akkor majd ők is ilyen ördögűzők lesznek. És egy ilyen alkalommal egy ilyen démon megszállt ember ezek az emberekre támadt, és aztán ezeknek az embereknek mesztelenül és megsebezve kellett elszaladniuk ettől a démon megszállt embertől, mert ugye azt mondta, hogy hát Krisztust ismerem, meg, meg Pát is ismerem, de rólatok nem hallottam semmit, és aztán Ucu neki, jól álláta a bajukat. De mindezek, amik történtek, nagy hatással voltak a városra és az emberekre. Nagyon sokan megijedtek ennek, a, ennek kapcsán, és azt olvassuk itt a 19. fejezetben, hogy az úr ereje által az igéje hatalmasan terjedt és megerősödött. Tehát egy, egy nagy munka kezdődött, egy nagy munka történt ebben a városban. De természetesen látjuk az ellenségnek is a próbálkozását. Ugye, tudjuk, hogy ahol Isten munkálkodik, ott az ellenség is majd elkezd valamit tenni. És utána megindul egy nagy lázadás Pál ellen, Pál szolgálta ellen. Ugye van egy Demeter nevű ötvös, aki ilyen kis ártemis szobrokat készít, és, és mivel hogy Pál ja, azt hirdette, hogy mindezek csak bábányok és nem Istenek, és ezeknek az ötvösöknek ebből volt az a, a megélhetésük, és jó kis megélhetésük volt. És ez fenyegette az ő munkájukat, az ő megélhetésüket, és ezért egy ilyen lázadást tört ki kipál ellen. Ugye, mondtam, egy ilyen kis bálványszavakat készítettek, mert ugyanis ebben a városban volt egy templom, ami egyébként az akkori világ egyik csodája volt, és maga ennek a templomnak az egész vallása és és egész, egész rendszer az egy nagyon erkölcstelen és nagyon perversz volt. Maga a templom egy hatalmas templom volt, körülbelül nagyobb volt valamivel, mint egy focipálya. 22 méter magas volt, és 127 oszlop tartotta ezt a, ezt a templomot. És ugye, tehát ez egy, egy nagyon nagy központ volt, egy nagyon-nagyon nagy templom, egy nagyon nagy hatással bírt az emberekre, és ugye Pál ebben a városban élt és szolgált és, és, és mentette meg az embereket. És, és látjuk ezt magát, ezt a lázadást, ami nagyon érdekes, hiszen uh, azt mondják, azt mondja az a Demeter, ugye hogy Pál veszélyezteti az ő megélhetésüket. De ugye azt, mondja, azt is mondja, hogy hogy veszélyezteti hogy az ő Istenüket, és, és milyen érdekes, látod, hogy olyan, egy olyan vallás, vagy egy olyan isteni rend, amit egy embernek kell megvédeni, vagy egy embereknek kell megvédeni, vagy fenntartani, hogy ez már régen rossz, az régen elbukott. Ugye ez egy kicsit ellentmondás, nem? Hogy egy, hogy egy Isteni dolgot egy teremnének, egy embernek kellene védelmezni, vagy, vagy fenntartania. Öm, ugye ott már, amikor valakinek ezt kell tennie, vagy ezt teszi, ott, ott valami nincs rendben. Azt mondják, hogy, hogy elveszíti, ott a 19. fejezetben, hogy elveszíti a dicsőségét, ami átemis templomunk, ami Istenünk. Öm, tehát, hogyha ez történik, ha elveszíti a dicsőségét, akkor az már légy nem Isten, és nem Istentől való dolog. Akkor ez egy hamis vallásos rendszer, ami, ami nem jó. Ha az erővel, vagy emberi beavatkozás, ha erőre, vagy emberi beavatkozásról van szükség, akkor az ott valami nem stimmel. Akkor az nem igaz Isten. És látod, ezért teljesen más, amit látunk a Bibliában. Ami, amiről a Biblia beszél, mert, és amiről majd itt Pál is beszél, és amiről folyamatosan beszél nekünk az ige, hogy, hogy nem nekünk kell megtartani valamit, vagy nem nekünk kell megvédeni Istent. Hanem egyszerűen Isten arra hív, hogy éljünk neki, vagy éljünk vele, éljünk érte, hogy kövessük őt, de, de nem arra, hogy mi legyünk az ő ügyvédje, vagy ami az ő védelmezője. Ezt többször elmondtam, hogy mi nekünk, mink isten, minket nem arra hívott, hogy ügyvédek legyünk, hanem arra, hogy tanúskodjunk, hanem arra, hogy tanuk legyünk. De menjetek el, és legyetek tanítványja mindenkit. Legyetek tanúi mindennek, amit láttatok, amit hallottatok. De mégis időről időre, vagy időnként ott van bennünk ez a hajlam, vagy ez a gondolat, hogy, hogy, vagy azt gondoljuk, hogy Isten meg kell védeni. Hogy, hogy Isten ellenségeit gyűlölni kell, Isten ellenségét el kell pusztítani, és, és hogy fel kell lépnünk egy, milyen, mint egy régi, jókori, nem tudom, keresztes lovakként, csak valami új köntösbe, lézerkarddal is nem pálóssal, tehát, valami, valami ilyesmiként kell viselkednünk, és ilyesmit kell tennünk. És ugye ami veszély abban az, hogy ebben az egészben, hogy ettől lesz az egész kereszténység olyan ellenszembesség. Hogy hogy ö, furcsa ezt hallani az emberektől, amikor azt mondják, hogy hú, keresztény, olyan gázon. De hát nem ismered Jézus? De amikor azt mondják Jézust, hogy hú, hát ő milyen volt, hát akkor még soha nem hovastad az evangéliumokat. Hát ő benne, az ő életében nem találsz semmi kivetni valót. És ugye ő valójában az atyát mutatja be nekünk. János evangéliumban ugye ezt látjuk. Hogy, hogy ő ezért jött, hogy bemutassa nekünk az atyát. És... És amikor az emberek azt mondják, hogy Isten ilyen, meg olyan, azért, mert sokan valahogy egészen másképp mutatják őt be. És hogy egy ilyen ellenszenves képet mutatnak be Istenről. Ugye azért, mert azt gondolják a keresztények, még ma is sokan, hogy Isten ellenségeit, Gyűlölni kell, hogy Isten ellenségeit el kell pusztítani. De Isten ezt teszi? Vagy Isten ezt tette? a János Evangélium 3.16. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben elnevesze, nem örök élete van. Hogy Isten nem azért küldte az ő fiát, hogy a következő vers, hogy, hogy elitélje ezt a világot, hanem hogy megmentse. Tehát nem látjuk ezt az igében, hogy Isten az ellensége lenne a bűnös világnak, a bűnös embernek. Sőt, ő a megmentője akar lenni. Ő az üdvözítője akar lenni. És ugye elküldező fiát. És Isten, hiszem, minket is erre hív, hogy mi ne gyűlöljük az ellenséget, a világot, hanem, hanem szeressük ezeket az embereket. És... És ugye mi mindnyájan, én is, te is, és ez az egész világ, az egész emberiség, ugye bűn alatt vagyunk, bűnösök voltunk, vagy vagyunk, és, és ugye nem vagyunk méltók arra, hogy Isten közelébe, vagy Isten közelébe engedjen. De mégis lehetséges ez, mert ugye Jézus meghalt a mi bűneinkért. nem a mi érdemeinkből, hanem Jézus érdemeiből. és azt látjuk, hogy valójában Jézus, nem tudom, hogy te hogy gondolod, hogy te miért értél meg, de, de azt látom, hogy Jézus hogy beszeretett minket a mennyországba. Hogy, hogy nem be, bekergetett minket, vagy nem beűzött, vagy nem, nem a törvényeivel, vagy nem valahogy becsalogatott, hanem beszeretett minket a mennybe. És szokták ezt mondani, hogy Jézus a keresztel nem a szegek tartották ott, hanem az ő szeretete. Ugye, mert annyira szeretett minket, hogy kész volt meghalni a mi bűneinkért. És hiszem, hogy Isten minket is erre hív, hogy szeressük így be az embereket, hogy mutassuk meg Krisztust az embereknek. Hogy, hogy legyünk olyanok, ugye, maga a keresztény is kereszténység, ezt is jelent, hogy ilyen kis Krisztusok. Hogy legyünk ilyenek. Hogy éljünk így. És, és nem, pedig, nem pedig valami különcök, vagy valami, azt gondolnánk, hogy mi jobbak, vagy márjuk vagy jobbákkal. hanem Hanem legyünk olyanok, mint, mint Krisztus. Legyünk olyanok, mint Pál, aki ment és bemutatta az embereknek. És, és nem ilyen védelmezők vagyunk. Tudod, amikor ott állsz valakivel szemben, hogy de erre nem tudok választ adni. Nem baj. De ne érezd magad kényelmetlenül vagy rosszul. Nem fogom mindenre választadni, vagy tudni választadni, Lesznek, amikor azt mondjuk, hogy nem tudom. De, de ne kezdd el ítélni és gyűlölni az embereket. És ez annyira rossz, amikor, ugye, amikor ezt teszik, és, és sajnos. Ezt, ezt látjuk, és azt gondolják, hogy, hogy valahogy ezt így kell megvívni ezt a harcot a világgal. De hát Jézus sem ezt tette. Tehát ugye ez az a város, itt, itt, itt szolgál, ezeknek az embereknek szól ez a levél. Akik egy ilyen környezetben vannak, egy ilyen helyzetben vannak. És Pál valószínűleg ezt a levelet börtönből írja, és... És azt szeretné hangsúlyozni ezeknek az embereknek, hogy, hogy mink van Krisztusban. Hogy, hogy mit kaptunk Krisztusban. És ezt fogjuk majd látni itt a harmadik verstől. És az egész harmad, első három fejezet ez igazából erről fog szólni. Hogy mink adatott Krisztusban. Hogy mink van Krisztusban. És ez nagyon érdekes. Ahogy mondtam, hogy Pál ugye a börtönből írja ezt a levelet. És, és ott van egy valószínűleg nem túl higiénikus, nem túl kényelmes, nem ilyen nem sokcsillagos wellness szálláson, ahol csekudzi, meg szauna, meg minden van. Tehát nem egy ilyen helyen van, valószínűleg oda van kötözve láncolva folyamatosan egy börtönőrhöz, és, és ugye innen írja ezt a levelet, és azt mondja, hogy mink van Krisztusban? Ez kicsit ilyen ellentmondás, hogy egy ilyen helyen, egy ilyen körülmények közepette Pál arra tekint, hogy mink van, vagy milyen van Krisztusban. És, és olvas nyugodtan előre, nem, nem tilos, lenyűgöző dolgokra fogja felhívni az olvasóinak a figyelmét is. És, és lenyűgöző dolgokat fogunk látni ebben a három fejezetben majd. Ugye a harmadik versben olvashatjuk is, hogy megáldott minket a mennyei világnak minden lelki áldásával. Minden lelki áldásával. A mennyei világ mindent nekünk adott. Majd ezt kibontjuk, mint egy kis nem is kicsi, nagy ajándékcsomag. És majd látjuk, hogy párit miket ír le. És, és csak hadd had bátorítsanak, hogy Tényleg, akár olvas előre, vagy gondolkoz előre. És nem is fogunk tovább menni, csak ezen a két verseny. Ez egy kicsit olyan lesz, mint a, a szappanok, vrátod mindig a legjobb részt hagyják hagyják. hogy jön az Antónió, és akkor betoppan, és hú, már rég nem látta senki, és hú, mi lesz most is. Reklám, majd nem tudom, vége. Már egy jövő héten folytatjuk. Mi is így fogjuk csinálni. Csak az első két verset nézzük meg. felcsigázom itt a kedélyeket, de gyere el jövő héten, olvas előre és nézzük majd meg, boncsuk ki, hogy Isten milyen nagy dolgokat adott. És, és csak maradjunk még egy picit annál gondolatnak, hogy Pál itt egy börtönben van, de mégis nézek, mire tekint. És ha itt voltál vasárnap, ugye arról beszéltem a János 16-20-ban, amikor, amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy ti sírni fogtok, és, és, és, és szomorkodni fogtok. A világ pedig örülni fog de ez majd meg fog fordulni. Ugye így hangzik pontosan az igevers, hogy bizony-bizony mondom néktek, hogy sírtok és jajgattok ti, a világ pedig örül, ti szomorkottok, hanem a ti szomorúságotok örömre fordul. És ugye erről beszéltem, hogy, és pár, úgy, hogy utána János beszél egy, egy szülőnőről, hogy milyen, milyen megy keresztül még ugye megszüli az ő gyermekét hogy mi is sokszor így éljük az életünket. Egy vajódásban, nehézségben, szenvedésben. És a tanítványok ebben voltak. Ugye? Ott volt, hogy Jézus meg fog halni. Nem tudják, hogy mi lesz. És aztán meg is tapasztalták, hogy a Jézus itt még csak ígért nekik, de néhány órával később elfogják őt. És megfeszítik. És tényleg ott volt, hogy hát szomorkodnak, hogy vajódnak, hogy hogy sírnak, mi lesz. De néhány óra múlva, vagy néhány nap múlva Jézus feltámad, és újra találkozik a tanítványokkal. És a sírásuk, a vajódásuk, ugye örömre fordult. És, és ugye Pál is, itt ezt látjuk Pálban is, hogy annak ellenére, hogy egy börtönben van, hogy a körülményei nem ideálisak, de mégis arra néz, hogy milyen van Krisztusban. És meg tudja, nem csak arra néz, hanem leírja ezt ezeknek az embereknek hogy nézzétek ezeket a különleges dolgokat, amiket, amikben, amiket Krisztusban megszerezhetünk, amik Krisztusban a miénk. És, és azért imádkozom, hogy meg tudjuk látni, én magam is, és te is, minnyáján, hogy, hogy ezen a levélen keresztül mink van Krisztusban. És hogy bármilyenik is a körülményeid legyenek azok börtönök, vagy vagy bármilyen nyomorúság is, bár remélem nem fog senki jövő héten börtönbe vonulni, de, de reméljük, vagy hogy, hogy bízom benne, hogy, hogy, hogy meglátjuk, hogy mink van Krisztusban, és hogy ő, hogy ő mit adott nekünk. Hogy elnézni, és nem a körülményekre, és, és emlékezni, hogy Isten a szomorúságunkat, ezt a, a, a vajudásunkat, ezt örömre fogja fordítani hogy ő ezt megígérte, és ez be fog teljesedni, ez meg fog történni. És akkor nézzük az első két verset. Pál Isten akaratából Jézus Krisztus apostola az Efézusban élő szenteknek, és a Krisztus Jézusban hívőknek. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ugye látjuk, hogy Pál Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, látjuk, hogy Pál, Pált Isten hívta el erre a szolgálatra, hogy ő egy apostol legyen. Amikor Pál bent Damaszkuszba, hogy elfogja mindazokat, akik Jézust követik, akkor Jézus elé állt ezen az úton, és tőle el, hogy Saul, miért Saul, akkor még ugye Saul volt, hogy miért üldözöl engem. És ott abban a ponton, azon a ponton Pálnak az élete megváltozott. És, és egy teljesen 180 fokos fordulatot vett. Ugye szokták is mondani, hogy ez a páli fordulat, hogy az, aki üldözte az egyházat, az, az, abból az egyházat építő lett. És egy, és, egy, és egy alapja, egy apostolává vált. Ugye ez történt vele. És aztán az Abcser 13-ban olvasjuk a második versben, amikor a Szent Lélek azt mondja ott, amikor imádkoztak, hogy választatok el nekem Barnabást és szauruszt a munkára, amelyre én őket elhívtam. Tehát látunk egy konkrét elhívást. Pát a szolgálatra elhívja az Isten. És ugye innen indul pálnak az élete, a szolgálata. És ami nagyon fontos, a saját életeddel, hogy az életünkre nézve, hogy, hogy a legnagyobb elhívás az az, amire Isten hív és készít fel téged személy szerint. Nincsen nagy elhívás. Nincsen valami különleges. Nincsen másodrangú és elsőrangú elhívás. Minden egyes embernek az életére Isten ad egy elhívást. Megint csak mi emberek tesszük azt, vagy gondoljuk azt, hogy vannak fontosabb, vagy nagyobb, vagy különlegesebb elhívások, elhívások és elhívások között. Mi úgy nézünk, ugye például Jakab levele, bejön egy gazdag ember a gyülekezetbe, és egy szegény ember, Ugye akin nagy fucsok vannak, meg aranygyűrű, meg nem tudom, hogy gyere előre barátom, ide le vagy tegyünk az adakozó doboz közelébe. <gül> ja, ja, és, ja. és akkor bejön a szegény, ez az meg azt, mondja, ah, az meg valóban doblem magad, ugye nekünk nem foglalkozunk. És, és az emberek így gondolkoznak, még sokszor mint keresztények is, hogy hát aki igazgató, vagy aki pásztor, vagy aki a dicsőítés, vagy aki, nem tudom, milyen misszionális, vagy aki, nem tudom, hová megy. De igazából ez nem igaz. Hogyha például megnézed az első korintisi levelet, és ugye megnézzük Krisztus testét hogy ott egyenlőség van. Vagy ott, ott mindenkinek van egy szerepe, és fontos, hogy azt a szerepet betöltsen És ugyanígy az elhívásban is nincsen fontosabb nincsen magasabb rendőr. Az a legkülönlegesebb elhívás, amire Isten téged hív. És teljesen mindegy, hogy mi az, ha Isten hív arra, akkor az a legnagyobb, az a legfontosabb. És mindegy az, hogy mi, látod, hogy azt Isten arra hív, hogy tanulj. Ó, Bogi biztos azt mondja, na arra biztos, nem? De valószínűleg, hogy pedig tényleg, Isten most rajtam keresztül szól, téged erre hívlak. Hát, tám, mert ugye hát mi iskolába jársz, hát valószínűleg nem hív még el kamcsatkába, hogy menjél vissza, hanem ott vagy. Lehet, hogy elhív, de most arra hív, hogy tanulj, nem? Vissza a bogiról, ide a fogba de, de Isten arra hív, akkor, akkor tedd. Lehet, hogy arra hív, hogy tanulj egy szakmát, tehát, hogy arra hív, hogy dolgozz, dolgozz az audiban, vagy bárhol, vagy neveld a gyerekeidet, vagy gondozd a szüleidet, vagy menj a misszióba, mindegy, hogy mi az, de Isten erre hív, és, és ezen keresztül akart téged formálni, és ebbe akart téged látni. És számodra ez a legkülönlegesebb. De nem az a legkülönlegesebb, hogy jaj, de szeretnék az lenni. Nem. Ha Isten nem arra hív, ha ez a vágyod, akkor lehet, hogy van benne valami. De Isten nem arra hív, akkor te ebben vagy a legkülönlegesebb. Ez a legfontosabb számodra. Én ismerek olyan embereket, akik az egész életükben például a családjukat szolgálták. Segítették a férjüket, amikor arra volt szükség, Ápolták a szüleiket, amikor úgy hozta az életük. A gyerekeik mellett voltak, amikor arra volt szükségük. De ez volt az ő elhívásuk. Annyira látszott, hogy ezeknek az embereknek ez az elhívása. És ebben is maradtak, és Isten bámulatosan használta őket. Bámulatosan használta őket. És hatalmas példák, mert az elhívásukban ott voltak. De ők mondhatnák azt, hogy XY Isten akaratából anyuka, feleség, vagy, vagy a szüleid gondozó, vagy segítő valaki, vagy a férje mellett álló segítőtárs Isten akaratából. És, és nagyon nagy példák. És Isten nagyon használta ő, őket, és én mindig úgy gondolok ezekre az emberekre, hogy micsoda példák. Hogy, hogy ők ott voltak, ott maradtak az elhívásban. És ugye sokszor, ez nem egy látványos dolog, sokszor nem látják az emberek. De Isten erre hívta őket, és ők ott maradtak ebben, és Isten használta őket. És tudod, Isten úgymond ez fogja tőlük majd számon kérni. Mi ez a számonkérés kér, ez egy jelbe beérsd. Hogy, hogy amikor majd megállunk ott a béma szék előtt, ugye ez az, amit Isten majd kér, hogy én erre hívtalak, szolgálom, hű voltál ebben? De én igazgató akartam lenni, de én nem arra hívtalak el, de én az akartam lenni. De én nem arra hívtalak. Vagy lehet megfordítva, hogy én igazgatónak hívtalak, ma én szerettem volna csak egy, vagy polgármesterek hívtalak. <gül> És hajnok mindig ezzel piszkálom. De én csak nem tudom, mi akartanak. Isten e ezt fogja úgymond elkérni, vagy számon kérni majd tőlünk ott, amikor megállunk előtte. Hogy, hogy erre a különleges elhívásra, amit ő adott az életünkre, mi hogyan reagálunk. És tudod, hadd bátorítsalak arra, hogy szabadulj meg ezektől a hamis elvárásoktól, vagy ezektől a, akár kisebbségi komplexusoktól. Mert, mert mindezeket nem Isten helyezi ránk, hanem az emberek, ez a világ helyezi ránk. Ugye ezek nem Isten gondolatai, hogy csak azok az értékesek, akik nem tudom, ezek vagy azok, akiknek nagy titulusaik vannak, akár az egyházban, akár a világi életben, hogy, hogy nem, ez, nem ez a mi elhívásunk. Ha nem ez, akkor... Nevedd ezt magadra. És, és ha meg ez is, akkor meg, akkor meg legyél ebben szabad, és legyél olyan, ami ennek Isten elhív, vagy ilyen, ennek Isten akar. Én, mint, mint pásztorként, vagy missionáriusként, sokáig mindig néztem valakire, hogy olyan akartam lenni, mint, mint az a pásztor, vagy az a missionárius, vagy az a tanító. És, és mindig ugye ott volt ez a megfelelési vágy, vagy ez a kényszer, és akkor mindig próbáltam. De ugye? De nem ment. Mert Isten nem olyannak hívottál. Vagy nem, nem, még nem akkor, és, és nem voltam még arra kész. De nem vegyünk fel ilyen terheket, vagy ne vegyél fel ilyen terheket magadra. Isten nem olyannak hívottál engem, mint amilyen ő. Ez tök jó. Hogy és aztán végre rájöttem, és elengedtem, hogy jó, én nem akarok olyan lenni. Én nem akarok úgy tanítani, nem akarok olyan illusztrációkat ha használni, nem akarok úgy beszélni, nem akarok úgy viselkedni, és sorolhatnám, hanem Isten, ilyen vagyok, az én személyiségem, és hogy Isten így fog ebbe használni. És, és ugye nincsenek ezek a telhek, nincsenek ezek az elvárások, és ez jó, jó, jó ez a szabadság, hogy hogy én ez vagyok, és Isten így akar használni. Van egy elhívásom, van egy elhívásod, akkor lépj abba bele. És Isten abban fog használni. És ne néz másra, hogy ő milyen, hanem kérd el Istentől, vagy keresd őt, hogy ő hogyan akar, és merre akar téged vinni ebben. És tudod, azóta nagyon élvezem, hogy élvezem az elhívásomat. Élvezek, élvezem azt tenni, amire, amire Isten elhívott. Mert, mert nem úgy érzem, hogy ezek teher, nem úgy érzem, hogy elvárások vannak, hanem, hanem teszem azt, amire Isten elhívott. És ez egy jó dolog. És ez egy jó dolog. És, és csak bátorítalak, hogy így, ha vannak benned ilyen hamis elvárások, vagy hamis képek, vagy ilyen terhek, akkor engedd ezeket el, és dobd le magadról, mert Na nem kell. Isten sem minisztrált És hogy itt olvassuk ezt a, a bekezdést, vagy ezt az üdvözlést, van itt egy másik, egy másik gyakori félreértés. Ugye itt láttuk az elhívással kapcsolatos. Isten akaratából, apostol, Isten akaratából, pásztor, Isten akaratából, hentes vagy bármi más. Tudjuk ezt mondani, és élvezni. Élvezni, amire Isten elhívott. És itt van egy másik félreértés. Ha Pál látjuk, hogy szenteknek nevezi ezeket az embereket. Efézusban élő szenteknek, a Krisztus Jézusban hívőknek. Vajon miért hívja őket Pál szentnek? Mint biztosan mindenkit szenti avattak, vagy annyira különlegesek voltak, hogy ezek az emberek megérdemelték ezt a titulust. Biztos, hogy nem. Amikor Pál találkozik az Abcsá 20-ban, látjuk az efézusi vénekkel, tehát a vezetőkkel, akkor úgy búcsúzik tőlük, hogy hát majd közületek is fognak olyan vezetők támadni, akik olyan férfiak, akik fónák dolgokat mondanak majd. Tehát ezek az emberek sem voltak tökéletesek, nem voltak szentek nem voltak szenté avatva. De valójában mégis szentek voltak. Végis az ige, azt mondja, Pál azt mondja róluk, hogy ezek az emberek szentek. A... Sajnos, hogy az egyház felemelt embereket és szentétett, de valójában az igében azt látjuk, hogy Mindazok, akik az életüket Jézus Krisztusba helyezik, vagy teszik, vagy ő benne hisznek, ő azokat, az ige, azokat szentnek nevezi. Szentnek, vagy hibátlannak, tökéletesnek. Ugye az Atya Jézus Krisztusban lát minket, és az ő hibátlanságát, vagy az ő büntelenségét, tulajdonítja nekünk. Az 1 Péter 2, 9-ben ezt olvassuk, hogy ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, va nemzet vagytok, és megtartásra való nép. Ugye szentély az embert senki sem teheti, vagy nem nyilváníthatja. Nincs meg erre a hatalma senkinek. És ugye nem emelhetünk fel senkit így. Uh, Egyrészt azért, mert önmagunkba véve nem vagyunk szentek. Másrészt ugye nem vagyunk különbek. Az a másik sem különb. Minnyáján ugye az egész emberiség a bűnlában rekesztve. És nincs meg az embernek ez a helyzete, vagy a hatalma, hogy valakit szenté tegyen. Csak ugye egyedül Jézus Krisztusban válhatunk szenté. És és ugye ez egy, valójában egy nagyon egyszerű üzenet. Hogy szenté úgy válsz, hogy hiszel Jézusban. Úgy válsz bűntelenné, vagy tökéletessé, hibátlanná, vagy úgy felejti el Isten ami bűneinket. hogy azt is látjuk az Ószövetségben, hogy Isten elfelejtette, vagy elvetette mi bűneinket. Tehát úgy válunk ilyenek ki, hogyha mi hiszünk Jézusban. Ugye ez egy nagyon egyszerű üzenet. Nincs Benne semmi elrejtve, nincsenek kisbetűs részek, nagyon világos. De amilyen világos, és amennyire egyszerű, sokszor ugyanolyan mértékben nehéz elhinni, és járni benne, és élni benne, hogy Isten elvette a mi bűneinket, hogy nem emlékezik meg a mi bűneinkről. Szentek vagyunk. Nagyon szeretem ezt a kifejezést, hogy a, olyan, mintha a törvényt az egész életünkben mindig, a múltban, a jelenben és a jövőben hibátlanul tökéletesen betartottuk volna. Az Atya így néz ránk Jézus Krisztus miatt. Na, ugye ebben élni, hogy ezt elhinni, ez sokszor nehéz. Hogy Isten tényleg megbocsájt nekem? Tényleg szent vagyok? Tényleg nem emlékezik meg az én bűneimről. Tényleg nem kell ezért semmit tennem, csak elhinnem, elfogadnom, hittel. És ennyi az egész. És akkor, és akkor nincsen, elvette az én tartozásomat. ugye ez hihetetlen, ez elképesztő. Ugye, ez az evangélium, ez az örömhír. Hogy, hogy ez, az, ez az igazság. Az első János 19 ben ezt olvassuk, ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamiságtól. Tehát nem kell tenni, csak megvallani. Nem kell cselekedni, csak elmondani neki, és ő megbocsájt nekünk. És újból, ugye, megint csak ott az a visszaélés az emberben, hogy ezt nehezen tudjuk elfogadni. Nehezen tudjuk alkalmazni akár magunkra is, és másokra is. Pedig Jézus ezt mondta, hogy, hogy bocsássunk meg másoknak, ahogy ő is megbocsájtott nekünk. És mégis sokszor magunknak is, és másoknak is ugye nehezen tudunk megbocsájtani. És, és ugye magával ezzel a, a bűntudattal manipuláljuk a másikat, és valahogy manipulálva vagyunk mi is, vagy kárhoztatva. A gonosz jön, károsztat minket, hogy na, milyen keresztény vagy te. Nem is vagy te keresztény. Hát, hogy lesz te keresztény? De hát nézd meg a többieket. Tehát azok nem ilyenek. És sokszor elhisszük, hogy ah, biztos, hogy ő nem ilyen, csak én vagyok egyedül ilyen nagy bűnös. És ugye jövünk és bedülünk ezeknek a manipulációknak. És sokszor ugye ki vagyunk ebben így használva. Nagyon érdekes, vettem egy könyvet a héten. Az a címe, hogy van egy álmom, ugye Márti Luther az a híres mondata. Maga a könyv arról szól, hogy nagyon hí híres beszédeket mond, híres beszédeket ír le, és ezeknek a történetét, hogy előzmények maga a beszéd, és hogy milyen következményei lettek ezeknek a beszédeknek. Az első sztori az a hegyi beszéd, tehát azért vettem meg a könyvet, és... Olvastam benne egy történetről, ami, ami nagyon érdekes. Második Orbán Pápa mondott egyszer egy beszédet a Claremonti zsinaton, ez Franciaországban történt, 1095-ben. Az volt a pápának a célja, hogy hadba szólítsa az embereket, vagy ezeket a királyokat és hercegeket, a nemeseket, a terjeszkedő Iszlám birodalom ellen, és ez, mondta, ez volt a beszédének a vége. Tehát ez nem az én beszédem, jó? Fegyvereiteknek Isten minden más nemzetnél nagyobb dicsőséget szánt. Ezért hát, bűneitek bocsánatáért kerekedjetek fel az útra, és a mennyek országának dicsősége fog várni rátok. Ugye ezt a beszédet királyok és hercegek előtt mondtam, de ez a beszéd eljutott az egyszerű emberekhez is. És ugye ez, a, ez az ember a bűnök bocsánatára vonatkozó ígéretet tett, és ez annyira csábító lett az emberek számára, hogy ezek az emberek, ezek az egyszerű paraszt emberek ezrével, tízezrével hatalmas tömegek keltek fel az útra, a Szentföld felé, egy szárvasvillával és a vak felfegyverkezve. És ezek az emberek mindegy szálig vesztek ebben a háborúban. Ugye a bűnök bocsánatával nagyon könnyedén lehet manipulálni az embereket. Ugye ebből a történetből is látszik, hogy, hogy milyen messzire képes az ember elmenni, hogy az ő bűnei meg legyenek bocsájtva hogy milyen nagy áldozatokat képes meghozni, hogy a bűnei meg legyenek bocsájtva. Ugye persze ez itt ugye, ezer évvel ezelőtt történt, tudjuk, hogy milyen középkori időszakban, ugye, amikor az emberek uh, írástudatlanok, és, és ugye ebben a sötétségben éltek, és ugye nem ismerték az igét, de ott volt bennük ez a bűntudat hogy bűnöm van, és mi lesz velem. És képesek ugye odaadni az életüket. Hogy én megyek, és akkor, ha ezt megteszem, akkor, akkor ugye ott fog várni engem a mennyországnak a dicsősége. És ma sajnos manipulálják az embereket. Vagy sokszor lehet, hogy te is engeded, hogy manipuláljanak. Akár csak avval, hogy, hogy a gonosz, jó és elhisszük a, a hazugságát. De, de ne engedd. Ez nem igaz. E, neked nem kell feláldozni magadat a bűneid bocsánatáért. Egyrészt azt látjuk az igében, hogy nem is tudnánk mi elrendezni a mi adósságunkat. Másrészt pedig Jézus már megtette ezt. Ő az, aki feláldozta magát. Ugye, ő az, aki az életét adta. Ugye ő az, aki vezekelt. Ő az, aki, aki meghalt a mi Már nekünk nem kell tennünk ezért semmit. Tehát nincsen már ilyen vezeklés, nincsen térden csúszás. Nem kell bizonygatnunk, és nem kell bizonytalanságban lenned. Mert Isten megbocsátott neked. És, és Jézus nem hagy bizonytalanságban. Az igében nem látunk sehol olyat, hogy azt mondaná, hogy talán megbocsájtom, vagy lehetséges, vagy elképzelhető, ha ez fog történni, vagy ezt teszed, akkor meg lesz. Azt látjuk az igében, ha megvalljuk, ő megbocsátja. Amikor azt látjuk az igében, hogy jön egy bűnös, és leborul az Isten előtt, leborul Jézus előtt, akkor ő kivétel nélkül minden esetben megbocsájt és felemel. És nincs olyan, hogy ha, meg de. Nincs bizonytalanság, nincs kétség. Kétség nem fér hozzá, hogy Isten, hogy Jézus megbocsát. És azt se gondold, hogy ettől te szentebb vagy, vagy különlegesebb, ha azt mondod, hogy jaj, nekem most ilyen vezetlésem van, vagy ilyen bűntudatom van, vagy én most rosszul érzem magam ettől. Sokszor talán ebben a hibában is eszünk, hogy ettől olyan szentély, vagy különlegessé válunk, hogy én most, én most szenvedek, mert én most ezt tettem, és nekem ezért rosszul kell magam érezni. És akkor én áltatos képet vágunk, meg nem is tudom miért, mert ugye azt gondoljuk, hogy ettől mi szentebbé válunk. De hadd mondjak valamit. Ettől nem szent vagy, hanem ettől bolond. Mert, mert ez nem áll meg az Ige fényében. Sőt, hadd mondjak még, még sértőbbet egy picit. Ha ezt teszed, ha te ezt gondolod, ha valaki ezt gondolja, hogy ettől válik valaki szenté, hogy ettől fogja Istenőt majd jobban elfogadni, akkor valójában az Evangéliumnak az ellensége vagy mert ez nem áll meg az evangélium fényében. Ez, ez nem Krisztusi. Tehát nincs vezetlés, hanem, hanem csak elfogadás van, csak megtérés van. És, és ez az, amit, amit, amit kell tennünk. Ne engedd magadat manipulálni. És ez nem azt jelenti, hogy vegyük könnyedén a bűnt, hanem azt jelenti, hogy a bűnt vegyük komolyan, mert Isten gyűlöli azt. De a bűnbocsánatot, azt csak így tudod megszerezni. És, és ezt Isten rendelte így. Ez az igében van, és ez nagyon egyértelmű, és nagyon világos. Még egy gyerek is megérti. Azért lett ilyen egyszerűen megértve, vagy, vagy leírva, hogy, hogy egy gyerek is megértse. És nincs, Nincs, nincs mit hozzátenni. És ne engedd, hogy manipulálva légy. Sem magadtól, sem a gonosztól, sem az emberektől. Amikor azt mondják, hogy fú te ilyen vagy, és keresztények, mondod magadat? Akkor azt, azt kell mondanod, hogy igen, mert Isten megbocsátott. Igen, mert Isten elvedette az én bűneimet. És nem vagyok rá büszke, hogy olyan voltam, vagy azt tettem, de Isten megbocsájt. És ne károztas mert Isten sem károztat. Menjünk tovább, fejezzük be akkor. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ugye a kegyelem és a békesség az új testvonalban mindig együtt jel kéz a kézben, így szerepelnek. Mindig ebben a sorrendben olvassuk: Kegyelem és békesség. Ugye nem fogod addig megtapasztalni a békességet, amíg nem ismerted meg Istennek a kegyelmét. Ugye ezt láttuk a Galata is, hogy Pál így kezdi a levelét, és nagyon sok levél így kezdődik, hogy kegyelem és békesség. Ugye maga a kegyelem szó a görög megfelelője, vagy az eredeti alakjában egy elbűvölő szépséget jelent. Ugye ezt átalakítva a teológiában egy ilyen meg nem érdemelt kiválságot értenek ez alatt. Tehát maga a kegyelem az egy... Maga a kegyelmet a szépség övezi, vagy, vagy ilyen, ilyen gyönyörűség. És e, ugye görögben ez egy üdvözlési forma is. E, és ugye maga ez a szó, a kegyelem, és ugye ebből a szóból származik. És, és tényleg az egy szépség, egy gyönyörűség, mert Istennek a meg nem érdemelt jó beszél felénk. E, és ugye, amikor megértjük ezt a meg nem érdemelt jó amikor látjuk ezt a gyönyörűséget, akkor békességünk lesz. De csak akkor lesz békességünk. Ugye, amikor megértjük azt, hogy minden bűnöm és minden bukásom ellenére is, te azt mondja rám, hogy szent vagyok. Amikor minden bukásom ellenére, minden minden rossz cselekedetem, rossz gondolatom és bűnöm ellenére azt látjuk, hogy Isten megbocsát nekem az én hitem miatt, hogy én hiszek Jézusban. Ugye, ez kegyenem. És amikor ezt megértem, elfogadom, belehelyezem magam ebbe, akkor békességem lesz. Amikor azt mondom, hogy én szent vagyok, akkor azt mondom, hogy én nekem meg van bocsájtva, akkor békességem van. Akkor nincs már az a teher, ugye nincs már rajtunk az a nyomás, nincs már rajtunk az a kényszer, hanem, hanem nincs ez a kárhoztatás, nincs az a, az a manipuláció, hogy nekem el kell nem a, a keresztes hadjáratra, hanem nem, ott van a bennem a békesség, hogy nem tud, nem is tudnék mit tenni, de nem is kell, mert Isten megbocsát nekem. És akkor jön ez a békesség, amikor megértjük, elfogadjuk Istennek a kegyelmét. Tehát Isten kegyelme egy gyönyörű dolog, egy csodás dolog. És ugye, amikor ezt megértjük, akkor járunk a békességben, ami minden értelmet felülhalad. Életedet nem tudod helyrehozni te saját magad. Ugye azt a mérleget nem tudod a saját oldaladra átbillenteni. Olyan nagy a teher, olyan nagy a tartozás, hogy képtelenség bármilyen jó cselekedettel, jó dolgokkal azt egyensúlyba hozni, vagy átbillenteni. Ez így nem. Tehát ott van a bűn, és ott van ez az egy, van ez a mérleg. És ez nagyon lenyomja. Valami olyan súly kell oda, valami olyan teher, ami azt átbillenti. Te nem vagy rá képes. Én nem vagyok rá. De Isten elküldte az ő fiát, hogy ő átbillenti ezt a mérleget. És, és akkor, ugye az átbillem, akkor az a mién. És nem másképp, nem történhet meg másképp. Ja, és ez kegyelemből van. Ez kegyelemből van, és nem máshogyan. Tehát, járj ebben, és mindenben kegyelem van. Az elhívásodban. És élvezd ezt, és, és növekedj ebben. És a jövő héten elkezdjük megnézni, hogy mi az, amit Isten adott nekünk Krisztusban. Mi az, amit van Krisztusban és bátorítanak, hogy olvas előre, és gondolkozz. Nagyon jó dolgokat fogom látni. Imádkozzunk. Drága Atyám, köszönjük neked ezt a mai estét, és köszönjük neked ezt a levelet, és kérünk, hogy, hogy, hogy segíts nekünk járni ebben a szabadságban, járni ebben a békességben, amit Te adtál nekünk, járni, Uram, az elhívásunkban, a Te akaratodban, és köszönöm, hogy, hogy nincsen Ben, nincsen már az életünkön ez a kárhoztatás. Nincsen már az életünkön az ítélet. Köszönöm, hogy, hogy te nem kárhoztatsz, hogy te benned nincs ez. És segíts járnunk ebben. Segíts, hogy fel tudjunk állni a mi bukásainkból, a mi kudarcainkból. És köszönöm, hogy láttuk ezt múlt vasárnap is a, a János Evangimában, hogy annak ellenére tudtad, hogy a tanítványok el fognak bukni, hogy fognak hagyni, hogy szétszélednek, te mégis választottad őket, te mégis szeretted őket, mégis őket választottad. Uram, köszönjük, hogy te ismered a mi jövőnket, ismered azt is, hogy hogyan fogunk tenni, cselekedni, szólni, és, és mégis szeretsz minket, mégis választottál minket. És köszönjük, hogy te előbb szerettél minket. Köszönjük, hogy mi még, amikor a bűneinkben voltunk, de már akkor meghaltál értünk, már akkor gondoskodtál. Köszönjük Jézus ezt a nagy szeretetet felénk. Köszönjük ezt a nagy kegyelmet. Áld meg a mai esténket, az előttünk álló hétvégénket, és munkálkodj továbbra is. Jézus nevében. Ámen.